«Можливо, – сказав Рендом, що хтось із нас таки уклав угоду, але не дооцінив союзників. Винуватець може зараз перейматися цим не менше за решту. Ймовірно, що він просто не може нічого змінити, навіть якби дуже хотів». «Ми могли б створити йому нагоду, – мовила Фіона, – видати нам цих союзників зараз. Якщо Джуліан пообіцяє залишити його горло цілим, а решта погодяться зробити так само. Він може зізнатися, якщо здогад правильний. Він не претендуватиме на трон, однак престол, очевидно, і раніше не світив йому. І він зможе зберегти життя і трішки відвернути біду від Амбера. Чи готовий хтось пристати на таку пропозицію? «Я», – кажу, – «якщо він з'явиться на моєму шляху, збережу йому життя» якщо, звісно, він проведе його у вигнанні. «І я погоджуюся з цим», – мовив Бенедикт. «Я також», – додав Рендом. «За однієї умови, сказав Джуліан. «Я погоджуся на це, якщо він не винен у кайновій смерті. Інакше ні, і потрібно навести докази». «Життя у вигнанні», – мовила Дейдра. «Гаразд, я згодна». «Я також» сказала Флора. І я продовжила Левела. І, ймовірно, Джерард також погодиться, сказав я. Але мені справді цікаво, чи такої самої думки буде Бранд. Чомусь мені здається, що ні. «Давай поцікавимося Джерардовою позицією», мовив Бенедикт. Якщо Бранд отямиться і висловиться проти, винуватець знатиме, що уникати йому потрібно тільки одного ворога, та й вони завжди спроможні самі звести рахунки між собою. Гаразд, я притломив кілька побоювань і знову вийшов на зв'язок із Джерардом, який також погодився. Тож ми звелися на ноги і заприсяглися єдинорогом Амбера, що, правда, клятва Джуліана містила умову, а також дали обітницю відправити у вигнання будь-кого з нас, хто зламає слово». Якщо чесно, я не дуже вірив, що це, бодай, дещо прояснить, але завжди приємно бачити, як родина робить щось разом. Після того кожен зауважив, що залишиться на ніч у палаці. Певно би підкреслити, вони не бояться того, що зранку може розповісти Бранд, і щоб продемонструвати, що ніхто не втікає з міста. Таке не буде забуто, навіть якщо Бранд уночі спустить дух». У мене більше не було запитань до гурту, та й ніхто не кинувся зізнаватися в злочинах, про які йдеться у клятві, тож я просто відкинувся на стілець і певний час слухав. Гурт розпався на низку розмов та обмінів репліками. Однією з головних тем була спроба реконструювати сцену в бібліотеці, розставивши всіх по місцях. Звісно ж, зробити це міг кожен, окрім самого мовця. Я закурив і нічого про це не сказав. Однак Дейдра висунула цікаву версію. А саме, Джерард міг сам штрикнути Бранда ножем, доки ми всі згуртувалися навколо нього. Тож усі його героїчні зусилля можуть бути не спрямовані на захист Брандового життя, а зведені до бажання припнути йому язика. У такому разі Бранд немає шансів дожити до світанку. Версія то винахідлава, проте я не вірю в неї. Та й інший також. Принаймні, ніхто не зголосився піти в бібліотеку і викинути звідти Джерарда. Через певний час підвелася і сіла біля мене Фіона. «Я запропонувала єдине, що спало мені на думку», – мовила вона. «Сподіваюся, з того вийде щось хороше». «Можливо», – відповів я. «Бачу, ти додав особливу прикрасу до свого вбрання» зауважила Фіона. Вона підняла судний камінь великим і вказівним пальцями та заходилася вивчати його. Тоді підвала погляд. «Ти можеш змусити його слухатися тебе?» поцікавилася сестра. «Частково», – відповів я. «Отже знаєш, як налаштовувати його. Для цього потрібен лабіринт, чи не так?» «Так, Ерік перед смертю розповів мені, як це зробити». «Хм, зрозуміло». Вона відпустила колон, знову сіла у крісло і перевела погляд на полум'я. — Чи попереджав він тебе про нюанси поведінки з каменем? — запитала Фіона. — Ні. — Мені цікаво, чи Ерик навмисне так, чи це просто збіг обставин. — Розумієш, він тоді був трохи зайнятий, помирав, і це суттєво скоротило час нашої розмови. — Знаю, мене лише хвилює то його ненависть до тебе перевершила бажання втримати престол, чи він просто не знав принципів дії каменя? А що про це знаєш ти? Корвіне, подумай ще раз про Ерікову смерть. Мене там не було, коли це трапилось. Однак я рано приїхала на похорон. Тіло помили, виголили одягли при мені. Тож я обстежила рани. Не вірю, що хоча б одна з них мала смертельний наслідок. На грудях було три поранення, але тільки одне могло зачепити медіастинальну зону. Одного достатньо, якщо зачекай, вона мовила далі. Це було доволі складно, але я спробувала виміряти кут проникнення за допомогою скляної палички. Хотіла зробити надріз, одна чекає, не дозволив би. І все одно не вірю, що його серце чи суди не пошкоджено. Досі не пізно наказати зробити розтин, якщо хочеш, аби я дізналася більше. Не сумніваюся, що поранення і загальний стрес сприяли Еріковій смерті, але гадає, що доконав його все ж таки камінь. Чому так вважаєш? Через певні зауваги, котрі висловив Дворкін, коли я вчилася в нього, ну і дещо таке, що я помітила згодом. Дворкін казав, що камінь дарує надзвичайні здібності, але водночас висмоктує життєву енергію власника. Чим довше ти носиш його, тим більше він витягне з тебе. Звернувши на це увагу, я підмітила, що тато одягав його надзвичайно рідко і ніколи не носив довго. Мої думки повернулися до Еріка. В день, коли він помирав на схилі Колвіру, а навколо лютувала битва. Я пригадав, яким бачив його тоді бліде обличчя, уривчасте дихання, кров на грудях і судний камінь на ланцюжку, що пульсував, наче серце, поміж вологих складок його вбрання. Ніколи не бачив, щоб кулон поводився так раніше чи й після. Я пригадав, як той блякнув і слабшав. А коли Ерік помер, і я склав його руки на камені, та дивовижа зникла. «Що ти знаєш про принципи його роботи?» – поцікавився я у Фіони. Вона похитала головою. Дворкін вважав це державною таємницею. Знаю про очевидне контроль за погодою, а також я зробила певні висновки статових зауваг. Він казав, що камінь якось пов'язаний із чим-то підвищеним, чи то посиленим сприйняттям. Дворкін наводив його як приклад того, наскільки лабіринт пронизує все, що дає нам силу, навіть козирі містять лабіринт, якщо довго і пильно придивлятись. А ще він говорив про кулон, коли розповідав про принципи збереження енергії. Всі наші особливі сили мають свою ціну. Чим більша сила, тим більше потрібно віддати. Козирі зовсім маленькі, однак навіть їхнє використання навіює в тому. Прогулянки між тінями, які використовують образ лабіринта – Наявний, у нашій свідомості, потребують іще більше енергетичних затрат. Сам собою лабіринт є величезним рештаком, що висмоктує енергію. Але Дворкін розповідав, що камінь вища і того самого візерунка, і ціна за його використання зростає в рази. Якщо це правда, ситуація давала змогу зазирнути в характер мого покійного і найменшого улюбленого братика. І якщо Ерік знав про особливості каменя, але попри все одягнув і носив його для захисту Амбера, то він ставав героєм. Але в такому разі його спроби передати колон мені, не попередивши ні, про що були своєрідним посмертним способом довершити помсту. Однак Ерік казав, що вивів мене зі свого прокляття, щоб воно повністю впало на голови ворогів Амбера. А це, звісно ж, означало, що він ненавидів їх трішки більше, ніж мене тож вирішив використати останню силу стратегічно правильно, на благо Амбера. Тоді я подумав про половинчастий характер записок Дворкіна, який знайшов там, де й підказав Ерік. Чи ж міг Ерік отримати їх цілими і невмисне вирвати частину з попередженнями, щоб нашкодити своєму наступникові? Ця ідея не шокувала мене, адже вона доволі логічна. Однак Ерік не міг знати, що я повернувся саме тоді, що битва розгортатиметься саме так, і що його наступником стану я. Успадкувати владу міг би хтось із улюбленців, тож братик навряд чи. хотів би, аби вони отримали бомбу з повільненої дії. Ні, як я розумію, або Ерік і справді не знав про такі властивості каменя, отримавши тільки часткову інструкцію з його використання, або хтось дістався до записів раніше, ніж я, і вирвав інформацію, щоб залишити мене в смертельній пасці. І знову ж таки, тут могла відчуватися рука справжнього ворога.